Кволий проблеск серед багна – ось що таке людина. До того мізерне людське життя, що простягни руку і обірвеш його, і ще воно назавжди в темних отхланнях абсурду. Дощ не вщухав, ріка аж кипіла від зливи, мало не виходила з берегів, а мене все дужче й дужче охоплювала зневіра. Справу сенсея завершено, думалося мені, вбивця покараний, а радше він сам себе покарав своїми руками». Але що ж я маю від цього всього? Що, втіху? Навряд. Надто б жорстока була ця втіха. Почуття виконаного обов'язку? Хто знає, Робота на цю мафію надто вже в'їлася мені в печінки, щоб пишатися нею, не мов останній йолоб. Ну, то що ж тоді бренить? І бренить весь час у підсвідомості, сповнюючи мою істоту якимсь радісним, світлим почуттям. Любов спагнув я раптом – а та неймовірна історія двох людей, котрі зуміли заради своєї любови обманути всі партійні настанови, ту полобу містечкову психологію і цілу репресивну систему цієї величезної, безглуздої держави. Господи, понуро думав я, невже ж любов, а цей феномен серед пітьми абсурду, оце дивовижне палюче світло, яке пробуджує нас від сірятини повсякденне існування? Невже він і є твоїм одним єдиним дарунком людській істоті? Триваючи на хистському відтінку, поміж народженням і смертю, не в змозі збагнути хоч якогось сенсу своєї появи на світ. Ми хапаємося за любов, аби знайти в ній останній порятунок для душі. У коротку, минущу хвилю екстазу дізнаємо ми такого просвітлення, що руйнується наша нудна буденна свідомість і на один однісінький мент – Наше «Я» випадає за межі цієї убогої тривимірної дійсності, підключаючись до інших незнаних вищих реальностей, яких не описати поняттям звичного досвіду. Така нестабільна, така минуща ця річ – любов. Мов свічка на дощі, яка ось-ось погасне назавжди. А все ж містичним нерозшифрованим знаком горить, і горить вона посеред хаосу та недоречності нашого існування. І може і справді у ній ключ до тієї істини, яка зуміє вивести наш дух за межі дочасної обмеженої плоті і явити нам нове небо нашої екзистенції. Втім, я не знав, чи це правда. Може, все було так, балачка на одинці, турнуваті розуми, навіяні тяжкою чорною депресією, яка охопила мене в ту годину. Єдине реальним у цей момент був тільки дощ, а та несамовита злива, яку шквалами гнала і гнала понад гладдю ріки, а ті шалені потоки води, які били і били у віконні шиби, а той рясний холодний літній дощ, який спливав по шклу суцільною непрозорою завісою і дедалі більше розмивав контури цього світу, де ніщо і ніколи не було певним своєї стабільності. Аж у Тартарі я дізнався, що холоденко і на гріш не повірив моїм запевненням, того ж дня, незважаючи на непролазну грязюку, до лісу надіхала колона бульдозерів, а ще за день на місці партійної віли черніла тільки гола порита земля. Водночас було ліквідовано і афганський клуб «Сокіл», хоч він і без того розвалився б, втративши свого шефа, а заразом і покровительство райкому партії. Фрідріх Лен так таки зумів легалізуватися. Сталося це через два роки. І справа ця викликала багато шуму, щеп. Німецький офіцер, який прожив у райцентрі мало не піввіку. Пізніше я почув, що він їздив на Батьківщину, і там теж Міністерство оборони призначило йому пенсію як учасника війни. Гадаю, немалу роль у всьому цьому відіграли документи, які я йому повернув того ранку, коли вбився Маманов. Люлю я з тих пір більше не зустрічав. Після повернення до штаб-квартири її атестували на детектива, Потім якийсь час вона працювала у львівській філії, а за два роки в листопаді 93-го загинула в Москві. Казали, що вона виконувала якесь доручення центру, пов'язане з політикою. А Холоденко й досі живе, як у Бога за пазухою. Серпневий заколот тільки зміцнив його позиції. Вже під осінь він став на чолі однієї з неокомуністичних партій і тепер аж розпинається на мітингах та інших партійних збіговиськах. Дивлячись на цю круглу, годовану пику, яка час від часу з'являється на екрані телевізора, я інколи шкодую, що не вбив його тієї гарячої черневої ночі.